Бога і страшенно боїться втратити. Звісно, ти не дуже балакучий, але треба його заспокоїти. Бувай більше часу з ним, навчи його фотографувати. Для нього це справжні сінькі чари, коли ти береш фотоапарат до рук. Я сама вчора це бачила. Та й, якщо він виросте такий, як ти, то можна буде вважати, що йому пощастило». Я стиснула його руку ще раз і випустила. Потім підвелася, спустилася у діл і підійшла до самої води, де розбивалися буруни коло берега. Глибоко вдихнула. Обличчя безжально шмагав вітер. Ні, з цієї мандрівки не повернутися мені неушкодженою. «Коли ти вирушаєш?» – запитав Едвард, нечутно підійшовши ззаду. «Післязавтра. ми прийдемо пропрощатись з тобою після школи. Як хочете». Едвард пішов, і я провела його поглядом, спостерігаючи, як він забирає сина і пса. Вони сіли в авто і рушили з місця, зійнявши хмару куряви. Підійшла Джудіта і обнявши, поклала голову мені на плече. Усе гаразд? Можна сказати, що так. Решта того дня минула дуже швидко. Ми з Джудітою знали, що часу в нас обмаль. Вона вдавалася до найліпших ліків від кепського гумору – сміх. За обідом із Еббі та Джеком весь час розповідала кумедні історії. Коли настала пора повертатись до Дубліна, я провела її до автівки. «Може, не будемо чекати цілісінький рік, щоб подати звісточку про себе? Я хотіла б приїхати до тебе в Париж, але ж Еббі...» «Ох, не обіцятиму, тай! Я телефонуватиму тобі», – відказала я. «Триматимеш мене в курсі, як вона почувається». Ну, це я можу. Її непробивний панцир дав тріщину. Вона звела очі вгору, насилу приховуючи сльози. Я обняла її. Нічого, ти сильна, ти витерпиш, прошепотіла я. Ох ти ж, дурепко, ще доплачу мене доведеш. Мені байдуже, з ким ти там житимеш, ти моя. Знаю, ти теж для мене. Вона відхилилась, поплескала мене по щоках і звела великі пальці. Вище носа, Джудіто, отямся, ти ж немале дівча звалила вона собі. Як треба їхати, от треба. Будь обережна дорозі. Вона по вояцькому відселювала мені. Сіла за кермою і поїхала. Останній день я присвятила Еббі. Вона запитала, чи згодна я зробити їй манікюр і окладку. Їй досі хотілося бути гарною, та вона не наважувала звернутися з цим проханням до Джудіти, бо соромилась. Та вона помітила, що я причепурилась і вирішила, що я придатна для цього завдання. Ця жіноча інтимність ще дужче зблизила нас. Ми влаштувалися в її кімнаті, на шафі стояли світлини Едварда і Джудіти. У глядіща, що вона там іще в шкільних костюмчиках, я всміхнулась. «Ти задоволена, що відвідала нас?» – запитала Еббі, коли я фарбувала її нігті, мостившись поруч на ліжку. «Та, звісно, можеш не сумніватись. А з Едвардом що? Вони прийдуть попрощатись зі мною після школи. Так він сказав мені вчора». І це все? Ну, так. Урвав нашу розмову Джек, який прогукав мене знизу. Допіру До нагодилася Едвард з Декланом. Настала пора прощання. Епі спустилася разом зі мною, тримаючись за мій лікоть, і я відчувала, як вона дивиться на мене. Ось вона випустила мене і сіла у фотель. Значу ще, перезирнувшись з Джеком, що не відчувало нічого доброго. «Привіт!» – насилу зважилась я сказати Едвардові з Деклану. Я уникала зустрічатися з поглядом з батьком, а глянула на сина, яких підбіг і поцілувати мене. «Що там у школі сьогодні? Все гаразд?» «А вже ж!» «Іди на мене, Шибенику, маю дещо показати тобі!» – озвався до нього Джек. Деклан послухався, і мені не залишалось нічого іншого, як обернутись до Едварда. «Щасливо повернутись до Парижа!» – стримано мовив він. «Дякую!» «Шкода все-таки, що нам не пощастило поспідкуватись», – худко встряла Еббі. «А вже ж», – трутився Джекі собі. «Діти, а ви не хочете піти до бару ввечері? Ми погляділи б деклана. Ми глянули одне одному вічі. «Хочеш?» – запитав Едвард мене. Е, «А вже ж із задоволенням. Татку?» Ми й не помітили, як до нас знову підійшов деклан. «Ти їдеш, татку?» Едвард дві плечі опустились, він занурив пальці у синового чуба і всміхнувся. Ні, не турбуйся, зараз вирушаємо. Мені шкода, Діано, може, іншим разом. Бо я ми знали, що з того походу до пабу нічого не вийде. Та нічого, розумію тебе, а може, може, прийдеш пообідати з нами? Ох. Мій погляд несамохід звернувся до Еббі з Джеком. «Ніби я прохала у них дозволу, вони дивились на мене з усією ласкою і язичливістю, щоб були їм притаманні. «Не зважай на нас, то ти прийдеш до нас їсти?» – наполягав Деклан. «Скажи, що прийдеш». Я побачила, як Едвард ніжно зиркнув на хлоп'я. Це й змусило мене погодитись. «Гаразд, я прийду». «До зустрічі», – сказав мені Едвард. «Деклани, ходімо». Вони поцілували Еббі з Джеком, і я вийшла. Я довго стояла посеред вітальні. "Іди на сюди, доні!» – погукала мене Еббі. Я отямилась від роздумів. Сіла на диванові, вона мустилася коло мене і взяла в руки мою долоню. «Що ви оце змушуєте мене робити? Ото вже інтриганти!» – Джек зареготав. «Це все вона!» – відказав він і кинув на дружину. «Ти теж добрий!» – відтяла я, всміхаючись. Нащо ви це все завели?» «Щоб розставити все на місця», – сказала Еббі. Вона поплескала мене по руці. «Діано, якщо ти залишишся з нами, то думатимеш тільки про них. Ти й сама це знаєш. Отож, ми і скористалися цим. Не переймайся. Та й коли ти з ними, то це так, наче ти з нами. До речі, їм теж добре від того». Я схилила голову на її плече і відчула, як мене огортає її материнське тепло. «Ох, як мені бракуватиме вас! Страшенно бракуватиме!» – пробурмотіла я. Джек, що сидів ззаду на дивані, по-батьківському поклав долоні мені на голову. «І нам тебе бракуватиме, французочко, але ти повернешся!» «Так», – і я тісніше пригорнулась до Еббі. «За годину я вийшла з дому, пообіцявши, що буду тішитись тим вечором і не думати про них». Підійшовши до котеджу, вирішила востаннє погуляти берегом, а потім заглянути в гості до Едварда з сином. Мені закортіло востаннє просякнути морем, краєвидом і вітром цього краю. Та й по вітрям подихати не видало. Не знала, що й думати про вечір, який належало мені відбути. Ментежила перспектива обіду з Едвардом та Декланом. Адже я втручалася в їхнє приватне життя і боялася, що подробиці їхнього побуду збурять мій спокій. Заковики була у тому, що Еббі, Джуді та Джек, хоч від цього і не казав, мали рацію. Нам треба було розрубати цей вузол, щоб розпочати нове життя. Треба було розірвати стосунки, яких не здатні були ми розпочати і яких не розпочнемо вже ніколи. Підіймаючись до Едвардової кам'яниці, я отримала повідомлення від Олів'є. «Гарного останнього вечора в Ірландії. До завтра. Міцно цілую». «Дякую. Поспішаю до тебе. Обіймаю», – відписала я йому, перш ніж постукати у двері. Відчинив деклан. Він був у піжамці і усміхався. Взяв мене за руку і потягнув до вітальні. Я на силу йшла за ним, бо на груди мені радісно плигав листуно шапет. По телевізору йшли мультфільми, Едвард у кухні готував вечерю. Він зиркнув на мене, та вгадати, що він там собі думав, було неможливо. Я стала забарним столиком і глянула на Едварда. «Ходила попрощатися на берег?» «Ага». «Діано, ти йдеш?» Деклан й тягну мене за руку. «Зараз прийду, дай мені кілька хвилин». Він стенув плечима і плигнув на диван, де вже розлігся пес. Я підійшла до столу і глянула на Едварда. Ти не зобов'язаний був запрошувати мене на цю вечерю. «Ти бачила, щоб мене до цього змусили?» відказав він. «Можу я допомогти тобі тут?» Він глянув мені вічі. Може, прочитаєш казочки Декланові, поки я тут поратимусь? Краще було б наопаки. Так ліпше для вас обох. Ти не повинна поратись у кухні. Та годі вже. Чемність для нас зайва. Я зайшла за стіл. Забрала у Едварда дерев'яну ложку і випхала його до вітальні. Він струснув головою і взяв книжку з синового наплічника. Деклан спробував обуритися та, побачивши вираз батькового обличчя, облишив. Це... Під бурмутіння дитячого голосочка і хрипкого Едвардового басу я приготувала вечерю і помила посуд. Едвард не поспішав, щоб упевнитися, що Деклан усе втямив, і його терпіння вразило мене. Коли вечеря була готова, я тихенько пройшла повз них і вийшла на терасу покурити. За дві хвилини шкляні двері відчинились, і до мене приєднався Едвард із цигаркою в зубах. Сподіваюсь, ти не гніватимешся на мене. Я пообіцяв, що він коло тебе сидітиме. Та нічого. На цьому розмова урвалася. Чутно було тільки, як тріщить тютюн, що згоряє в цигарках. Та ще вітер стогонів і хвилі розбивалися об берег. Зарано відкривати опусти. Втім, деклан не дав нам стояти довго. Він прибіг і почав нас кликати, бо був голодний. За столом говорив тільки він. Розповідав нам про свої стосунки зі шкільними приятелями, а потім звернувся до мене. «А ти завтра вже їдеш? Це правда?» «Так, полечу літаком. Чому? Це несправедливо. Я тут на вакаціях, а мешкаю у Парижі та й працюю там. Забув хіба?» «Та ну, тата а ми поїдемо колись до Діани в гості. Побачимо». «Ох, та ж на канікули!» Едвардове обличчя ствердило. «Де клане?» – устряла я. «В тебе всеньке життя попереду. То ти ще приїдеш до мене у Париж, еге ж? Він щось буркнув, доїв йогурт і мовчки ж бурнув у смітничку. Потім насупився і вмостився на дивані. Едвард напружено і занепокоєно стежив за ним. Потім теж підвівся зі столу і сів коло сина. Погладив його по голові. «Ти ж знаєш, що Еббі не здужає. Треба доглядати їй і допомагати Джекові». Тим-то я й не можу повести тебе до Парижа. До Діани у гості. Але ж ти їздив тоді? Та воно так, але я не повинен був. Деклан пухнюпався, і Едвард глибоко зіткнув. А тепер пограб вкладатись до ліжка. Деклан рвучко звів голову. Ні, татку, я не хочу. Його охопив страх. Личко скрибилось. Нічого не вдієш, завтра до школи. Ну, будь ласка, татку, я хочу побути з вами. «Ні, скажи Діані на добраніч. Він зліз із дивана і кинувся до мене. Обняв за поперек і заплакав. Я глибоко вдихнула повітря. Едвард розглублено глянув на мене, а потім обхопив голову руками. «Діану, я не хочу спати. Не хочу, не хочу. Послухай, тато правду каже. Треба йти до ліжка. Ні», – схлипував він. Я глянула на Едварда. Він уже не міг, не мав сил боротися. Їм треба було допомогти, а я була поруч. «Хочеш, я піду з тобою, як отоді?» Він ще дужче обняв мене. Відповідь його була зрозуміла і так. «Ходімо!» Він попрямував нагору, навіть не глянувши на батька. «Ти забув де дещо зробити», – нагадала я йому. Він повернувся назад і обняв батька. Я покинула їх самими і пішла до його кімнати. Потім пролунало тупотіння. Малесеньких ніжок на східці. І Деклан пішов чистити зуби. Поки він там порався, я засвітила нічник, перестелила розградіяш на ліжку і дістала з-під матраца шалик його матері. Прийшовши до кімнати, він відразу заліз під ковдру. Я стала навколо біля ліжка і погладила малого по голові. «Деклане, татко робить для тебе все, що може. Він знає, що тобі недобре. Допоможи йому. Я знаю, що виконати моє прохання непросто, але нехай він спить у своєму ліжку. Ти хоробрий хлопчина». Тато тебе ніколи не покине, коли ти спиш, він завжди вдома. Обіцяєш спробувати, він кивнув. Заспівати тобі колискову, а коли ти повернешся. Я схилила голову на бік і кволу волу Хто знає, не можу нічого тобі обіцяти. Ми ще побачимось, може і так, спи. Кілька разів підряд пороспівала я колискову, глядачи його по голові. Хлопчик боровся зі сном та врешті оченята його заплющились. Він теж був зморений. Упевнившись, що він спить, я поцілувала його в чоло і підвелася. Зачиняючи двері, востаннє глянула на нього і зітхнула. У вітальні на столі вже було прибрано. Шкляні двері прохилені, в коминку гуготіла полум'я, а Едвард стояв коло вогню з цигаркою в зубах. Його постать аж випромінювала напругу. Спить, тихенько сказала я. Я намагалась переконати його, що ти теж повинен спати у своєму ліжку. Він заплющив очі. Не знаю, як тобі й дякувати. Та не треба. Але як у холодильнику знайдеться гіннес, то я не відмовлюсь. Гип'ю ще трохи перед поверненням до Парижа. А у Франції такого вже не можеш впити? Сміхнувся він. Там у нього інший смак, я певна. За кілька хвилин він простягнув до мене й кухля. Ми нацокались. Едвард сів на дивані, зупинившись біля коминка. Я запалила цигарку. Намагалась надивитись на нього та відчувала, що він за мною стежить. Ась ось угледіла каталог на етажерці і мені стало цікаво. «Це твій? Ага. Можна глянути, якщо це принесе тобі задоволення». Я ж бурнула недопалок у вогонь, поставила кухоль на столику, взяла той каталог і вмустилась у фотелі навпроти Едварда. Потім обережно почала гортати сторінки. Перші ж світлини мене збентежили. Це Аранські острови. У тебе хороша пам'ять. У мене аж усередині все сіпнулося, коли побачила свою постать на тлі краєвиду. Хіба ж таке можна забути, тихо мовила я. Гортала каталог далі. Едвардів настрій відчувався у кожному знімку. Враження було таке, наче він у такий спосіб розповідав історію, то був спроснісінький фотороман. Початок сонячний, погожий, і в тихих краєвидах, що він їх знімав, легко було дихати. Та потроху атмосфера ставала деталі гнітющіша. Небо супилось, запнуте чорними хмарами. Море бурхало, кораблі ж бурляло бурею, а потім, наче ковток свіжого повітря. На поверхню моря падав сонячний промінь, і, відбиваючись від неї. Осяє в небо. На останній світлині була тінь дитячої постаті, що біжить береговою крайкою, і морські хвилі омивають ноженята цієї дитини або, якщо точніше, деклана. Той альбом був історією Едвардового життя, яким він жив упродовж останніх місяців. Здавалося, він хотів зачарувати свої прикрощі, щоб існували вони тільки в тих світлинах. Захопившись тим переглядом, я й не помітила, як він підвівся і став коло коминка. Обернувшись до мене спиною, я поклала альбом на місце і допила свій гіннес. Намагаючись оговтатися від хвилювання, потім набралася хоробрості і підійшла до нього. «Едварде, мені шкода, що я так несподівано поїхала тоді. Це було недобре, вибач мені». Він обернувся і глянув мені вічі. «Не варто шкодувати», – шорстко відказав він. «Добре, що ти побачила мого сина. Тепер ти знаєш, що для мене головне. У тебе нове життя, Олів'є. Я радий за тебе». Голос його здригнувся, у мене в горлі вирліс давкий клубок. Погляд його став наполегливий, але голос пом'якшав. «Ти тоді правильно вирішила», – провадив він. «У мене з'явився деклан. Не може в нас бути спільного майбутнього». Що ж, він мав цілковиту рацію, бо врешті нам довелося б розлучитись. Кілька секунд ми стояли нерухомо, я глибоко вдихнула повітря. Пізно вже, мені пора вертатись, так буде найліпше. Що ж, ми все сказали одне одному. Гадаю, гадаю так, він провів мене до виходу. Пройду з тобою до авто, як хочеш, бо обличчя нам ударив ручкий вітер. На дворі стояла непроглядня пітьма. Я відчинила дверцята і поклала свою торбинку на пасажирське сидіння. «Ми з Джудітою сповіщатимемо тебе про епі. Дякую. Подбай про себе, Едварде. Спробую. Більше нічого я не докинула і сіла за кермо. Ми востаннє глянули одне на одного в сьому край. Він запалив цигарку і зачекав, коли я рушу з місця, а потім подався до хати». Еббі з Джеком вже повкладалася спати, коли я підкотила до їхнього будинку. Пішла до своєї кімнати на другому поверсі, тихенько спакувала валізу і вклалася спати. Знаючи наперед, що заснути буде ой, як нелегко. Смуток і почуття полегшення по черзі брали гору наді мною. Наші стосунки з Едвардом з'ясувалися, зв'язок із нами я урвала. Тіха від майбутньої зустрічі з Олів'є трохи компенсувала відчуття якоїсь незавершеності. Роман за Етвардом пішов у небуття. Врешті я поринула в сон. Пробудження було тяжке. На силу розплющила очі, як мене охопила туга. Взявши душ і вбравшись, я постягувала простирадла з ліжка і повикидала їх до пральки. Прибившись, прибравшись з кімнаті, взяла валізу і спустилася вниз. Еббі зустріла мене усмішкою. На столі вже був щедрий сніданок. Я попоїла, хоч маток і не ліз в горло. Та ж вона старалася. Як не пощастить, то дорогою знудить. Потім поцілувала її в обидві щуці. «Добре, минув вечір», – запитала я в неї. «А вже, в тебе з Едвардом і Декланом». «Усе було гаразд. Не хочеш говорити про це». «Та нема про що». «Еббі, розумію тебе, – устряв Джек, – правда ж? Що ж, наберилися сил перед мандрівкою, – сказала Еббі, взявши мене за руку. Ми чимдуж старалися видаватись веселішими під час цього останнього сніданку. Та все було марно. Може щось дати тобі на дорогу, їжі чи води? Ого, дякую, Еббі, але нічого не треба. Буду вже вирушати. Нема чого зволікати, а то гірше буде. Перший напідвівся Джек. Узяв мої речі і вийшов. Ми з Еббі глянули одна на одну. Допоможеш мені, либонько. Я притьмом обійшла стіл і подала їй руку. Прямуючи зі мною до дверей, вона поплескала мене по руці. Я насилу стримувала сльози, авто підкотило дуже швидко. Чек підійшов до мене і обняв могутніми ручиськами будь обережна, французочком, сказав він, пригортаючи мене. Ага, схлипнула я. Вона чекає тебе. Він випустив мене і, діставши з кишені величезного носовичка, пожав утирати очі і нос. Я обернулась до Еббі, і вона погладила мене по щоці. Ми все сказали одна одній, донечку. Я кивнула, не в змозі вимовити й слова. Пообіцай мені останнє. Не сумуй, коли мене вже не буде. Не плач. Не псуй останньої нашої зустрічі, адже вона дала нам змогу підготуватись до розлуки. Я звела очі вгору, щоб приховати сльози, а потім глибоко вдихнула повітря. Не змушуй мене брехати, коли я казатому Колинові з Кларою, що тобі добре, що ти щаслива і що вони можуть пишатись тобою, зрозуміла? Щоб попрощатись з Еббі і пообіцяти те, про що вона просила, я міцно обняла її і прошепотіла на вухо, що люблю її як матір. Зі слізми в очах вона погладила мене, по щоці і відпустила. Намагаючись не дивитись на них, я сіла в авто і поїхала, навіть не глянувши в їхній бік. Поїхала з десяток кілометрів, а потім зупинилась на одбіччі і залялася сльозами. Хто знає, як пощастило мені дізнатись до Дублінського аеропорту. Уникнувши дорожньої пригоди, чотири години їхала я і весь час плакала. Обливалася сльозами, коли здавала авто, реєструвала багаж, проходила контролі, навіть у літаку пишучи повідомлення Олів'є. Коли літак піднявся у повітря, враження було таке, наче мене силоміць відривають від рідної землі. Проте згодом потроху опанувала себе і спробувала заспокоїтись. Чоловік, який зустрічав мене у Парижі, не заслуговував на те, щоб побачити мене такою. Щоб мати якомога спокійніший вигляд, чи принаймні бути не такою зарюмсаною, я спустилася з літака останньою. Заглянула ту вбиральні і там умилась холодною водою і підфарбувалась, а потім забрала валізу на багажному конвейері. Ось відчинилися двері митниці, і переді мною постав олів'є. Усміхнений, надійний і готовий мене обійняти. Я побігла і кинулась в нього обійми. Не для того, щоб удавати щастя від зустрічі, або силувати себе, а тому, що мені кортило цього. Хоча й покинула Малрані та більше мене не покинув. Він ніколи не покине мене. І я знала це, та з Олів'є мені легше було дихати. Розділ 8. З наступного ранку життя починалося звичним руслом. Переночувала я з Олів'є, і це допомогло мені відновити сили. Вранці він відпровадив мене до кав'ярні, і відніс нагору мою валізу, поки я відмикала щасливих людей. Не треба було потреби просити його покинути мене саму, він одразу це зрозумів. Перше полегшення все було ціле, Фалікс нічого не понівечив під час моєї відсутності, і скрізь було чисто. Певне, він добряче старався і тепер вимагатиме винагороди або й премії. Потім полегшало мені від того, що почувалася я тут, як удома, і раділа від самісінької думки, що візьмуся зараз до праці. Перебування в Ірландії не урвало мого зв'язку зі щасливими людьми. У задній двері постукав Олів'є, і я відчинила. «Дякую», – сказала я і поцілувала його. «Маєш хвильку, щоб випити зі мною кави?» «А як же?» Ми посідали за шинквасо. Олів'є обернувся до мене, погладив по щуці, і взяв за руку. «Усе гаразд? А вже ж. Ні за чим не шкодуєш, ні на мить. Добре, а те, хлоп'я. Ох, де клан. Я упоралась сліпше, ніж сподівалася. Може, тому що ти знала його батька? І всю родину? Хто знав, він вабить до себе, хоча. Йому доведеться зазнати ще одної втрати. Еббі стала його бабусею, а коли вона піде, голос мій здригнувся. «Не думай про це». Та й правда. Головне, ти зустрілася з давніми друзями, тепер лишилося підтримувати цей зв'язок. Він допив каву і підвівся. «А що ж мені залишається робити?» Я прогорнулася до нього, і ми вийшли на двір. «Хочеш, підемо ввечері в кіно?» – запропонував він. «Чому і ні? Але спати будемо в мене. Гаразд. Він поцілував мене і подався у свій офіс. Як я й передбачила, Фелікс дозволив собі відпочивати півдня і не причалив на роботу аж о третій. Господин, я бачу, всіх клієнтів порозганяла, Коли я стояв за шинквасом, їх було більше. Я теж рада тебе бачити Фелікса. і Він сьомнув мене у щоку, налив собі каву і, розглядаючи мене, сперси на шинквас. Що ти робиш? Перевіряю стан об'єкта. І Що? Зовні ти успішно відбула технічний огляд. Вчора ти так довго балакала, що ляпнула у ліжка, мов шматок клейна. Поспала. В тебе з'явився рум'янець і стухли заплакані очі. Зате внутрішньо, хто знає, можеш ти справно функціонувати. Ох, не приховуватиму, що мені тяжко було прощатись з Еббі. Я вже ніколи її не побачу, розумієш це? Він кивнув. Що ж до іншого, то я в цілковитій формі. Дихала свіжим повітрям, гуляла з джудітою. Одне слово – щастя та й годі. А Едвард? А що Едвард? Він якось викручується, ми з ним усе обговорили та й квити. Хочеш сказати, що ти стоїла перед його похмурими дикими чарами уже вдруге? Фелікс, він батько родини. Так отож, з тою дитиною він став, мабуть, ще сексуальніший, клянуся. Я звела очі вгору. Ти забув про одне. У мене є Олів'є, і я його кохаю. Що ж, нехай буде так. Ти мене заспокоїла. Наступними тижнями все було, як завжди. Щасливі люди виправдали мої сподівання. Фелікс мав чудову форму, а я добре почувалася в товаристві Олів'є. Додалося тільки одне. Раз на тиждень я спілкувалась по телефону з Еббі і Джудітою. І щоразу так раділа, наче заповнила в собі якусь порожнечу. Ми з Олів'є сиділи перед телевізором у його помешканні. Я дрімала, поклавши голову йому на плече. І фільм, що так цікавив його, був мені, ані десь. «Іди вже спасти», – сказав нарешті він мені. «Ти не образишся? Дурненька». Я поцілувала його в шию і, зазирнувши з до ванної, вклалася в ліжко. Щойно почала дрімати, аж Олів'є прослизнув під ковдру і пригорнув мене до себе. «Ти що, не додивився фільм? Та я вже його бачив». Навела будильник? А нехай йому всячина. Що? Знову забула сумку під прилавком у кав'ярні. Наведеться піднятися до своєї квартирки, щоб перебратися. Я взяла мобільник на нічному столику і навела будильник на 20 хвилин раніше. Мощуючись у ліжку, я знайбурчала на себе. «Діана? Ага. Може, пошукаємо собі помешкання? Ти хочеш, щоб ми жили разом?» Можеш називати це й так. Послухай, ми щоночі спимо в одному ліжко і уже вийшли з того віку, коли тягають свої лахи з квартири на квартиру. А ти знаєш, що такі пропозиції зазвичай роблять жінки? Ну, то це обізвалося в мені жіноча первина. То що ти про це скажеш? Може, ти і маєш рацію. Чому би й не перейти на цей новий етап стосунків? Олів'є схилився наді мною. Він був ще роздивований. На вустах усмішка. Потішила я його. «Ти серйозно? Ти справді хочеш жити зі мною? А вже ж!» Він поцілував мене і притулився чолом до мого обличчя. У мене завжди було таке враження, наче я така собі тендітна істота, на яку він весь час мах... має хукати, мов написане яйце. А я думав собі, що ти ще не готова. Що ж, треба обрати помешкання. Це буде чудово». За кілька днів Олів'є сидів у щасливих людях і вивчав оголошення в мережі, а потім, мов, агенції з нерухомості. Записував адреси, складав списки, нервувався, коли відмовляли, і радів, коли призначали день для огляду помешкання. Завдання було нелегке. Він узяв собі у голову, що нам треба знайти помешкання в цьому ж такий кварталі. «За для мене воно чинилося, щоб полегшити мені роботу». «У нас проблема», – вигукнув він. «Яка це?» Оглядати всі помешкання призначили на суботу. «Ага, так отож». Обої ми подумали однаково. Треба звернутися до Фелікса, що саме маламурив цукерки за цукеркою. Він заховав нещодавно, що кидає курити, але без цигарок обходиться і не збирався. «Це я так готуюсь наперед», – казав він мені, певен свого наміру. Помітивши, що ми на нього дивимось, він кліпнув і... Кинув чергового людяника до рота. «Що там надумали, га?» «Треба, щоб ти зробив Діані послугу». «Дорого вона коштуватиме». «Феліксе», – благально сказала я. «Нам треба в суботу оглянути квартиру. Без проблем можеш згаяти скільки завгодно часу на влаштування вашого гніздечка, аби лише ти покинула ту свою нору. Що ж, маєте тепер додому». Він лигнув останню цукерку і обняв Олів'є. Хто зна, що я би робив з цією карою Божою, якби не ти. Ох, та йди вже, обурилась я. Я люблю тебе, Діану. І він вийшов підстрибуючи. Може, знайдемо наше щастя, сказала я Олів'є. Будемо сподіватись. то ти твердо вирішила? А вже ж. Не бракуватиме тобі помешкання над кав'ярнею? Бракуватиме. Але я хочу рухатись вперед разом із тобою. Я поцілувала його, нахилившися над шинкбасом. Треба ж долати ці етапи, хоч інколи мені здавалося, ніби все відбувається занадто швидко. Може, я погодилась на його пропозицію задля свого душевного спокою і зручності, щоб все точилося просто і обходилось без сварок, та й назад відступати не хотілося. Я це собі заборонила. Мені було добре з Олів'є. Він був такий лагідний, спокійний. Коли наступного вечора він прийшов до кав'ярні, я саме зібралась телефонувати Еббі. Зайшовши за шинквас, він поцілував мене. Як минув день? Запитала я його. Добре, ти вже зачиняєш? Так, але спершу назад телефоную Еббі. Ага, налий собі пива. Я не приховувала від нього, що телефоную в Ірландію. Він знав, що я прихилилась до Ебі, що мені треба з нею розмовляти. Тож не супився. Я сіля біла каса і сперлася на рундук. Олів'єв мостився з того боку і заходився гортати ілюстрований часопис. Я набрала номер Ебі з Джеком, який знала на пам'ять. Сигнали йшли нескінченно довго. Аж тут хтось узяв телефон. «Слухаю». Та не була Еббі, не був Джек, і мені аж мороз по шкірі Продер. «Едварде, це Діана!» Краєм ока я помітила, що Олів'є відірвався від журналу. Як «Якся маєш?» – помовчавши, запитав він. «Ой, добре, а ти?» «Все гаразд». На задньому плані пролунав декланів голос, і я всміхнулася. «А синочок?» «Чудово, знаєш, я навчаю його фотографувати». Мені хотілося додати, що хотіла би побачити їх обох із тим апаратом в руках, але затнулася. Це бажання виникло несподівано і вразило мене своєю нестерливістю. Хто це тату? Чутно було, як Едвард зітхнув. Діана. Я хочу побалакати з нею. Діано, Діано. Едварде, скажи, що я цілую його. Нема часу. Еббіта просто засторога. Насправді часу у мене було багато. Вона лягла. «Да я передам телефон Джекові. Бувай!» Розпочинаючи розмову з Джеком, я чула, як Едвард заспокоює Деклана, який не розумів, чому лише йому не дали поговорити зі мною. Батько пояснював, що я поспішаю і що у мене своя родина в Парижі. Це встановило дистанцію поміж нами і розставило все на свої місця. Я перестала її слухати і зосередилась на новинах. Джек сказав мені, що Еббі вже кілька днів почувається дуже змореною. В голос його був занепокоєний. Та заразом і покірності долі. Я скажу їй, що ти телефонувала. Вона дасть мені часу, щоб я її не збудив. Твої дзвінки завжди її тішать. Я тебе цьомую, Джеку. Я тебе теж, французочко, Я завершила зв'язок. Відколи повернулася з Ірландії, я вже місяць минув. Мені захотілося обгонитися в іншому місці, біля ліжка Еббі. «Діано, вона спала, здається, з нею все гаразд. Я зітхнула. Зателефоную ще раз завтра. Може, пощастить? Розкажи, ну що ти там знайшов? Це відмарне мене від сумних думок». Розмовляючи наступного дня з Еббі, я зрозуміла, що в мене виникло недобре перечуття. Звісно, вона була не така слабка, як мені здавалося, проте вділила багато часу різним порадам. «Пам'ятай, що час лікує всі рани», – напучувала вона мене. «Сміхайся, не плач, прислухайся до свого серденька», – і весь час називала «донечко моя», вставляючи тії переповнені ласкою і теплим словами після кожної фрази. Швидко настала і субота. Походеньки квартирами розпочалися рано і геть мене втомили. Оглянули ми і найгірші… І найліпші варіанти. Олів'є взяв на себе складання заяв, а я тільки надала дані про себе. Він пропонував нас домовласникам, а я вивчила наші майбутні домівки. Олів'є душею прикипів до помешкання біля метро «Тампель». Його захват передався і мені. Немає чого казати. Квартира була чудова. Дві кімнати з балкончиком і чудовим краєвидом. Маленька окрема кухня і нещодавно відремонтована ванна з італійським душем. Та ще й вільна була та квартира, що дуже потішило Олів'є. Він узяв мене під руку і попровадив у куток вітальні. «Що ти скажеш про це? Нам буде тут добре». «Не дуже далеко від кав'ярні. Хіба я не зможу пройтися пішки 10 хвилин?» На обличчі його читався сумнів. Я взяла в нього нашу заяву і простягнула агентові. «Коли ви зможете передати нам відповідь власника?» «Наступного тижня». «Дуже добре. Чекаємо вашого дзвінка». Взяла олів'є під руку, в останнє озернула світальню, і ми попрямували до ліфта. «Бачиш, ми зробили це». Я поцілувала його від усього серця, але й для того, щоб погамувати страх, що настав десь у душі, до щасливих людей прийшла спокійно, тримаючи за руку і обговорюючи наші справи, як і годиться нормальному подружжю. Біля входу в кав'ярню олів'є зупинився на хіднику, щоб відповісти на дзвінок приятеля. Перш ніж відбути допит у Фелікса, я сіла за шинквасом і налила собі кави. Ми подали заявку, то незабаром дізнаємося, чи її схвалили. Та ба, сам собі не вірю, що ти так і зважилась на це. А вже ж, він уважно глянув на мене ти задоволена? Та мені трохи дивно. Я житиму з чоловіком, але не з коленом. Так, але ж ти його любиш, так, звісно. Коли до кав'ярні, всміхаючись, увійшов Олів'є і поцілував мене, я подумала, що годі вже дошкуляти собі болючими роздумами. Я таки готова жити з ним. Нарешті я здобула спокій. Того ж таки вечора повторила собі ще раз. Нас запросили в гості до його друзів, молодих батьків. Дитяче балькотіння почало прикро пливати на мене з першої ж секунди. Видовище зразкової маленької родини було нестерпне, і я знала чому – в пам'яті відразу спливали згадки про те, чим були ми разом з Коланом та Кларою. Ті приятелі були безтурботні, щасливі і навіть не підозрювали, що якоїсь миті все це може упасти. Життя подарувало мені чоловіка, який не думав стати батьком і передати свій генетичний спадок майбутнім поколінням. Я мала те, що мені було потрібно. Проте розуміла, що радше воліла би спілкуватися з людьми, яких пошарпало життя. Це підбадьорювало мене і додавало снаги. Коли дитину вклали до ліжечка, я змогла розслабитися і тішитись вечором, позбувшись недобрих думок. Слава Богу, те подружжя не носилося з немовлям весь час. Олів'єв взяв на себе обов'язок оголосити про початок нашого спільного життя – Подружжя дуже зраділо, і ми випили за наше помешкання. Потім вони запрошували допомогти нам перебратися до нової оселі. Ще б пак. Олів'є міняє квартиру вже вдруге за півроку. Нечувана річ. Я пообіцяла налити всім по черчині, якщо справді нам допомагатимуть. Незабаром мене охопило збудження, і Олів'є це помітив. «Іди покури, ніхто нічого тобі не скаже». «Ох, дякую». Перепросивши господарів, я дістала з торби цигарки і мобільник. Щоб отримати свою дозу нікотину, довелось вийти аж на вулицю. Лише там я побачила, що до мене намагалась додзвонитись Джудіта. Телефон вона взяла після першого ж мого сигналу. «Що ти робиш суботнього вечора?» Обідаю з друзями Олів'є. «Ми святкуємо майбутній переїзд до нашого помешкання. Що? Ти таки житимеш із ним? Невже це і справді серйозно?» Принаймні скидається на те. А ти що запланувала на цей вечір? А ти, як гадаєш, де є? я? Я зареготала. У темпель-барі. Гуляю, де ж іще? Підвардила вона мої припущення. Що ж добре, у вас усе гаразд. Так, Еббі охляла останніми днями, але вже оговталась. То ми були перелякані. Користуючись нагодою. Хельни за мене кухоль Гіннеса. І не один, повір мені. Бувай. Чутно було, як вона, вимикаючи телефон, замовляє пиво під гамін засідників бару. Я позастрила її і пішла на своє місце за столом. З приводу помешкання ми отримали позитивну відповідь. Угода мала укластись за тиждень, тоді ж таки нам мали передати ключі. Мене затягнуло у вировські різні справи. і Я слухняно корилась Олів'є, який усявся залагоджувати всі клопоти. Він об'єднав кілька днів в один, маневруючи поміж консультаціями, підписанням паперів і підготовкою до переїзду. Що ж до мене, то кав'ярня поглинала весь мій час. Завзятість моя немов би подвоїлась. Весь час думала про щасливих людей. Забувала там усі вечори, затримуючи чим раз довше. Може, в такий спосіб я рятувалася від своїх справжніх проблем? Щасливі люди – то була моя домівка, моя гавань, місце, де можна було зосередитись на своїх думках. Я уникала будь-яких дискусій з Феліксом. У нього був справжнісінький хист поціляти в найболючіше місце. Всі сумніви було перекреслено. Того понеділка ми пакували речі в олів'ї. Вечірні клопоти після роботи мали свою перевагу. Не було коли думати про ті зобов'язання, які я взяла на себе стосовно нього, що й казати. Йому не бракувало ентузіазму і завзяття з огляду на перспективу спільного життя. Та в мене це виникало цілу бурю споменів. Як раділа я, коли ми облаштовували свою думівку з коленом. Я тоді тільки про неї й думала. Це було просто якесь навіяння. Втім, тепер я була певна, що люблю Олів'є і мушу йти до краю. Треба було визнати, що я подорослішала – «Що кохання в 35 років – це не те саме, що любить, коли тобі 25. Надто ж, як уже знаю, що таке сімейне життя. Ми так заморились за тими клопотами, що подали в ліжко і поснули мову вбиті. Та сон наш порушив дзвінок мого мобільника, що зажеланчав посеред ночі». Я намацала його на нічному столику і, насилу розлипивши розліпивши повіки, прочитала на диспетчері Джудіта. Натиснувши кнопку і почувши її ридання, я вмить збагнула, що сталося. Ох, Діано, все вже. Джудіта люба. Я слухала, як вона розповідає, що Еббі не страждала. Сміхалась до самого кінця і два дні тому мирно заснула на руках у Джека. Він був хоронителем її порад усім нам, Джудітті, Едвардові, Декланові і мені. Коли я почула, що я б думала про мене до самого кінця, в моїх очах закипіли сльози. Шкодую, що так пізно телефоную тобі, та тільки зараз вилучила часину для цього. Треба все приготувати. Не турбуйся, де ти зараз? У них. Я не можу покинути Джека, а Едвард клопочиться біля Деклана. Спробуй заснути, а я зателефоную завтра. Хочу бути коло тебе. Знаю, тебе всім нам бракує. Вона вимкнула телефон. Я сіла на ліжку і заредала. Олів'я обняв мене, щоб погамувати дрож. Я очікувала її смерті, знала, що Еббі піде від нас та гірко було думати, що вона більше не пануватиме в своєму маленькому світі, що не піклуватиметься про його мешканців. Джек втратив свою половину. «Мені шкода, пробурмотів Олів'є. Що я можу зробити для тебе?» «Нічого». Він поцілував мене в чоло, пригорнув, та я почувалася самотньою, бо тут не хотілося мені бути. «Я повинна зателефонувати Едвардові. Я вивільнилася з його обіймів. Вилізла з ліжка, обрала светер і, набираючи Едвардів номер, поделась до вітальні. Він відгукнувся після першого ж сигналу. «Діано!» – видихнув він у мікрофон. Я чекав, що ти озвешся, а мені хотілось почути твій голос, подумала я. Я тут, почула клацання його запальнички і першу затяжку, зробила те саме. Кожен в своїй країні ми курили разом одну цигарку. Чутно було, як стугонить вітер. Де ти? запитала я, на терасі, а де клан? Він саме заснув. Коли похорон, післязавтра, так швидко, Джек не хоче зволікати, він готовий. Я приїду. Ти не повинна кинути все, щоб бути поруч із нами, навіть якщо я... Моє місце поміж вами, і ніхто не завадить мені приїхати. Дякую. Ох, Деклан прокинувся, плаче. Зателефонуй мені, як він знову засне. Хоч і за годину. Я візьму телефон. Зараз буду замовляти квиток. Діано, я... Іди до сина. Я урвала розмову і довго дивилась на дисплей телефона. Аж утямила, що Олів'є стоїть поруч і навіть попільничку приніс а я його не помітила. «Можна взяти твій комп'ютер? Що ти робитимеш? Хочу замовити квиток на завтра. Що? Моє місце на похороні Еббі. Я ніколи не просила б собі, якби не полетіла туди. Розумію. Він приніс комп'ютер і сів коло мене на дивані. «Лягай спати». «Діано, дозволь мені зробити щось для тебе». Я обняла його. Мені шкода було, що завдала йому такого клопоту, що збурила всі його плани, та це було не наче поклик. Життя моє ніби заумерло зненацька перед рішучим стрибком. І ніхто і ніщо, ні щасливі люди, ні Олів'є, ні Фелікс не могли стримати цей порив. «Шкодую, але ти нічого не можеш зробити. Не треба не спати через мене всю ніч». Він струснув головою, поцілував мене і підвівся. Я все одно не спатиму, поки ти не ляжеш. Але як хочеш, то нехай уже. Дам тобі спокій. Вибач мені. Він нічого не сказав про те. Я провела його поглядом, поки він шов до спальні. Двері не зачинив. Загнявши свій рейс, я думала тільки про Едварда, який боровся з нічними деклановими жахіттями. Щойно заплатила за квиток, як телефон знову за Едварде. Усе гаразд, він заснув. Тобі теж треба поспати, так само, як і тобі. Я всміхнулась, Я вже придбала квиток. Прилітаю завтра о восьмій вечора і відразу вирушаю в дорогу. В дорозі небезпечно, я приїду по тебе. Що ти оце кажеш? Я завжди брала авто на прокат. І зараз візьму. Я вже доросла, то якогось доїду. Ти ніколи не намагався опікати мене. Той не починай. Не сперечайся, приїду». Ото хочеться тобі їхати через всю країну. А з декланом як? Він місця собі не знайде, як побачить, що ти поїхав. Я скажу, що вирушаю по тебе, то відпустить. З ним побуде Джудіта. Їй корисно буде відійти від Еббі, бодай на кілька годин. Бо я йду надвечір, то о півночі й зустрінемося. Кумадія та й годі. Прошу у тебе, Діано. Дозволь мені забрати тебе. Мені треба провітритися, дихнути свіжим повітрям. Його прохання про допомогу зворушило мене. Добре, лягай спати. До завтра. Він від'єднався, я закурила ще одну цигарку. Мені потрібно було осмислити, що завтра відлітаю в малрані, щоб бути присутньою на похороні Еббі. Десь на глибині душі я все таки знала, що рано чи пізно це станеться, і тоді я знову повернусь туди, навіть якщо мені загрожуватиме небезпека. Тіло моє було в Парижі, та душа була там, у них. Повернувшись до спальни, я побачила, що олів'є не спить. Він чекав на мене, заклавши руки за голову. Ось він відкинув ковдру, я прослизнула під неї і пригорнулася до нього. Він міцно мене обняв. Надовго їдеш? запитав він. Днів на три, не турбуйся. Ми переберемось на квартиру, коли й обіцяли. Та мене це не турбує. А що? Ти. «Не переймайся, нічого зі мною не станеться. Смерть Еббі не має нічого спільного з тим, що я вже зазнала. Я готова була до неї, тож намагатимусь дотриматися обіцянки, що дала Еббі. Не плакати і жити далі. Справді?» Я не відповіла. Він пригортав мене до себе цілу ніч. Врешті мене змурив сон, і я змогла поспати декілька годин. Розплющивши очі, згадала, що Еббі вже немає, і мені аж дух забило. Довелося зібратися з духом і приборкати горе. Треба було все залагодити, підготувати мою відсутність і підбадьорити олів'є, бо на обличчі в нього відбився неспокій, і за ніч це стало видно ще дужче. За сніданком він не зводив з мене очей. Коли ти вилітаєш цього разу, о 19 годині, я постараюся провести тебе не скасовуй консультації заради мене. «Не відмовляй, мені це не потрібно». За півгодини він покинув мене біля кав'ярні. Я відімкнула її і відразу ж почала діяти. Замість того, щоб балакати із ранішними відвідувачами, як робила зазвичай, навелась крізь лад. Перевірила, чи Феліксові нічого не бракуватиме і зателефонувала Джудітті. Голос у неї був уже ліпший, ніж напередодні. Едвард сповістив, що я прилітаю, і відчувалося, що їй від того полегшало. Потім вона передала телефон Джекові, хоча я не готова була до розмови з ним. «Як ти, французочку?» «Ох, та що там я? Це в тебе треба питати, як ти почуваєшся?» «Усе гаразд, ми прожили хороше життя. У мене є дещо передати тобі. Та ти й так це знаєш». «Ага», – видихнула я. Мене зворушило, що ти вирішила прилетіти. Але це втішить, тебе ось побачиш. До завтра, Джеку. Я урвала зв'язок і похнюпилась. Що це означає, до завтра, Джеку? Я рвучко обернулась і вгледіла Фелікса. Вилітаю сьогодні ввечері. Еббі померла. Потім обернулась і почала наливати собі кави. Ти не можеш це зробити. Не можеш летіти на похорон до Ірландії. Він ухопив мене за плечі і змусив поглянути на нього. А що мені завадить? Та що завгодно? Ти не витерпиш цього, а нехай йому всячина. Все в тебе налагодилось, у тебе яка в'ярня, олів'є, ти розпочала нове життя. Забудь Ірландію і всіх її мешканців. Не проси мене, це неможливо, та й нема чого бучу зводити. Я повернусь за три дні, і ми переберемось у нове помешкання. І яка ти повернешся звідти? Терпіти не можу, як хтось потерпає за мене. Хоч ти, хоч олів'є. Годі вже думати, що я поринув в депресію від першого ж випробування. Не та я вже, що колись. Тепер я опанувала своє життя. Почуваюся добре і знаю, що мені хочеться. А хочу я зробити те, що підказує мені серце. Полетіти туди, щоб попрощатися з Еббі. Бути з людьми, яких я люблю. А та дитина належить до людей, яких ти любиш. «Ця його атака змусила мене позаткувати. Я пробурмотіла. Ох, не знаю, Деклан – це Едвардів син, ось хто. Я втупилась у підлогу. Фелікс на мене обняв. Горе мені з тобою, Діано. Знову на якоїсь хріновини, а мені тоді все-все розгрібати. Не буде чого розгрібати. Облиш дурненьку з себе корчити. Це тобі не личить». Час минав дуже швидко. Я на силу проковтнула шматок за сніданком і пішла пакувати валізу. Фелікс погодився наглянути за кав'ярнею ці три дні. Олів'є приїхав до щасливих людей, щоб, як і обіцяв напередодні, відвести мене в аеропорт. Попрощаючись, Фелікс міцно поцілував мене в обидній всу щоки і значуще на мене зіркнув. Мовляв, дивись там. Я вийшла на двір. Ступила кілька кроків під руку з Олів'єю і обернулась. Щоб кинути погляд на мою літературну кав'ярню. Оглянула вітрину, вивіску. Знову покидаю свою затишну нору. Задля них. Задля Ірландії. У потязі ми мовчали. Олів'є пригортав мене до себе. Цілував мої коси, гладив руки. Мені недобре було від того, що завдяки я йому такого смутку завдаю. Невже егоїзм став моєю другою натурою? Я вирішила податись до Ірландії, не подумавши про нього, про те, якого болю йому це завдасть, і навіть не запитавши, як він до цього ставиться. Я допіру зареєструвалась, і ми вийшли на двір. Закурили останню цигарку перед польотом, аж заджаленчав телефон. «Слухаю, Едварде». Олів'є тісніше мене обняв. «Я вже в дорозі. Твій рейс вчасно відбуває. Щойно оголосило, що вчасно. Чекатиму тебе біля митниці». «Гаразд, я поспішатиму вийти з літака. Бувай!» Він відключився, начекаючи моєї відповіді. Я обернулася до Олів'є, що знайтривожно дивився на мене. «Гніваєшся, аге?» – запитала я. «Та ні, звісно. Вони справді, наче твоя рідня. Шкодую тільки, що ти зачиняєш переді мною ці двері. То я не можу опікуватись тобою, як хотілося б». Я взяла його за руки. «Як повернуся, то буду з тобою, обіцяю». «Ти так хочеш перебиратися до нового помешкання наступної неділі? А вже ж!» Він обняв мене і цьомнув у шийку. «Пора тобі!» І провів аж до контролю безпеки. «Не чекай, поки я сяду на літак. Вертайся додому, добре? І я прошу тебе, не відкладай своїх справ, щоб зустріти мене». Він кивнув і поцілував мене. Відчула, що в той поцілунок він уклав усю свою любов до мене. Всю доброту, всю ніжність. Я теж поцілувала його у відповідь так палко, як тільки змогла. Та чи поталанило мені втім, не знала. Розділ 9. Я була перша пасажирка, яка відстебнула ремінь, коли літак проземлився на литовищі. Перша спустилася трапом і єдина вигукнула «А нехай йому дідько», побачивши, що треба плуганити через всенький аеропорт. Моя валіза на коліща та гучно торохтіла, коли я бігла до виходу. Той звук привертав увагу всіх мандрівників. І вони поштиво поступались мені дорогою. Я сама й не знала, чому біжу, мов на пожежу. Аж ось відчинилися вхідні двері. Едвард чекав мене на дворі. Притулившись спиною до стіни з цигаркою в зубах, на мить я завмерла. Він випростався і попрямував до мене. Я теж подалась до нього, змушуючи замовкнути серце, що подавало мені неспокійні сигнали. Коли ми стали одне напроти одного, він глянув мені у вічі. «Усе гаразд?» – запитав він задля годицею, взяв мою валізу. «Ага». Так само, не зводячи з мене очей, ступнув ще крок і припав губами до моєї скроні. Я затамувала подих і заплющила очі. Коли він попрямував до паркувального майданчика, ще декілька секунд я стояла на місці, щоб оговтатися і нарешті податись за ним. Мене охопила холодрига. Тут була зима зі студеним вітром і крижаним дощем. Що ж, така погода мусила привести мене до тями. Едвард запалив на ходу цигарку і, зиркнувши через плече, простягнув пачку мені. Я заборонила собі реагувати на дотик його пальців, що торкнулись моєї руки. гаючи часу і навіть словом не перекинувшись, ми рушили в дорогу відразу ж по тому, як моя валіза опинилась в багажнику. Її ці нічні пітні сп'янила. І я подумала, що Фелікс таки мав рацію. У голові у мене коїлась якась херіновина – Попри те, що я їхала на похорон. Були такі хвилини, коли я сама себе не тямала. Крадькома зеркнула на Едварда. Він тримав кермо однією рукою і тиснув на газ. Певен себе, весь поринувши в думки. Ось він таки відчув, що я дивлюсь на нього. Погляд його відірвався від шляху і звернувся до мене. Те, що відбувалося зараз, було неможливо, заборонено. Куди ж поділась та дистанція, що її ми запровадили кілька тижнів тому? Ми одночасно звали Дух. До тями нас привернув дзвінок телефону. Я проковтнула клубоку горлі і натиснула кнопку. Олів'є, я тобі зателефоную. Ми зараз у дорозі. Дуже добре, все гаразд? А вже ж. Що ж, не буду тобі набридати. Передай Едвардові мої співчуття. Обов'язково цілую. Діано, я кохаю тебе. І я тебе. Недобре я почувалася, промовляючи ті останні слова. Скінчивши розмову, заплющила очі і щасили стиснула телефон у руці. Едвард запалив цигарку, я теж, і почала дивитися на шлях крізь лобове шкло. Олів'є, передає тобі свої співчуття. «Дякую йому. Джудітя казала, що ти з ним живеш. Ми перебираємо суспільне помешкання за кілька днів. Тиша і усвідомлення реальності впали на нас». Я охляла на своєму сидінні, втомившись від суперечливих емоцій. За якусь частину Едвард зупинився на майданчику для відпочинку. «Хочу випити кави. Та й тобі, мабуть, кортить». Звівши комір свого пальта, він вийшов на двір. Я подумала, і за кілька хвилин теж подалась за ним. Едвард стояв перед кавоваркою. Позіхав навсенький рот і тер чоло. Простягнув мені пластиковий стаканчик з кавою, поки наповнювався ще один для нього. «Хайда!» – спитався він, коли ми випили каву. «Моєї відповіді й не чекав. На дворі підставив обличчя під дощ. Ні, довго так тривати не могло. Ти вже скільки днів не спав? Три. Ночі був коло деклана». «Давай мені ключі. Я поведу, а ти поспиш. І це не обговорюється. Дорогу я знаю, лівобичний рух теж мені знайомий. Тож відпочивай». Він допив каву, кивнув і простягнув мені ключі. Сівши в авто, я несамовито зареготала. До керма мені було, як до неба. Відрегулювавши його до свого зросту, вімкнула запалювання і обернулась до Едварда. «Спи тепер». Він умівкнув музику. Останній альбом групи «Альджей» і зручніше вмостився на сидінні. Простягнув до мене руку, пальці наблизились до моєї щоки, та так і заумерли. Ям перемкнула швидкість, а він знайдивився на мене. За кілька хвилин, коли я виїхала на автостраду, він пробурмотів «Дякую, Діану». Глянула на нього, він спав, обернувшись до мене лицем. Уперше у мене було таке враження, наче я оберігаю його, дбаю про нього». Мені хотілося їхати і їхати, не зупиняючись, щоб він нарешті відпочив, щоб відчувати, що він таки заспокоївся. Обличчя його розгладилось, ось він захропів і я всміхнулась, отже заснув міцно. Що ж, для нього це відпочинок, а для мене дві години роздумів, дорога завжди спонукає мене до них». У Парижі такого бути не могло. Їхала я, за на музикою і зосередившись на керуванні. І почувалася, наче перебувала всередині величезного прозорого пухиря. Отож, скористалася ситуацією і захотилась порпатись в глибинах своєї душі. Раніше я вважала, що стосунки з Едвардом владнала. І як це могла я додуматись до такої дурні? У моїй душі він посідав набагато важливіше місце, ніж мені хотілося визнавати то яку позицію обрати для поведінки упродовж наступних кількох днів? Попустити собі віжки, прислухатись до себе, поставити заслону, захистити моє нове життя від оцього чоловіка, який спав біля мене на сидінні, а може вдати ніби нічого не сталося і вважати, що причиною нашої емоційної вразливості є смерть Еббі та й Годі. Коли ми виїхали на вершину останнього пагорба і почали спускатись до Малрані, я так нічого й не вирішила. А Едварда пора було будити. Тихенько погукала, він закашлявся і щось буркнув крізь сон, а потім розплющивши очі. Перше, що він зробив, це запалив цигарку. «Ага», – сказав він, – «приїхали». Голос його був ще хрипкіший, ніж завжди. «А вже ж! Ночуватимеш у мене?» «Що? Домовина з тілом Еббі в хаті. то гадаю, тобі не хочеться бути там». Звісно, це було понад мої сили. Будеш в моїй кімнаті, а я спати буду клановій на дивані. Тобі зручно там буде. Радше тебе треба було б спитати про це. То як хочеш, можеш поселитись в готелі. Тієї миті я сама заїжджала на майданчик перед його домом. Отакий пізній поріг, то значить, потрапимо до того готелю, то ліпше в тебе зупинитись. Для мене то було серйозне випробування, а може я відгукнулась на якесь